Fira regn med ett litet pling här Ja, som en nyårsalternativ <laughs> Att vi är up and running igen Med Antonina och Kristian Spånar Ja, livet kommer mellan igen Men herregud, vi kan inte skylla på det längre Vi har bara Va? inte spelat in någonting Va? <laughs> Hur det var det? jag förra veckan? Vad sa ja, du? Nej, du det var sa att... riktigt, riktigt risigt förra veckan Det är roligt, på torsdagen sa du till mig den här veckan var inte så rolig att vara med dig. Nej, alltså jag var ju super sjuk. Ja, du har varit jättekonstig. Men... Jag fick ju för mig att jag hade fått migrän. Mm. Så googlade jag det. Det är ju sista man ska göra. Absolut som hypokondriker också, att googla saker och ting. Men nu gjorde jag det för jag tyckte att det här med migrän är nog det jag har. Det, det passar mig att jag har migrän, nog... tänkte jag. Men det är klart att det inte gör. Men det var inga utav de symptomen som stämde överens på mig då. Nej, men inte lov att googla, det är livsfarligt vet man, man, man gör det. jag gjorde också det vid några tillfälle eh, då, då det visade sig egentligen vara stress men, men jag googlade också för att det var ett eh, ja, men det året då jag skulle gifta mig vi hade fått vårt andra barn vi höll på och renoverade vårt nya hus min man eh, studerade, det var väldigt mycket på ett och samma år och så bestämde vi oss för att vi skulle gifta oss också då som sagt eh, så att jag fick ju typ en sån superstor klump typ som satte sig i bakhuvudet på mig och som bara verkade och verkte och verkte och du vet då googlar jag upp detta och vad kan det vara eh, såklart kom det upp massa symptomer om att det var eh, en hjärntumör som jag hade i mitt huvud. Blev livrädd såklart. Etta på Google när du ja, söker på det såklart. livsfarligt. Mm. Men det stod också att man ska invänta, man ska vänta låta det gå en liten stund och se om det fortfarande fortsätter. Jag fortsatte att ha smärta och ont och, och, och tyckte det var riktigt obehagligt. Men efter tre månader så bestämde jag mig för att nej men nu bokar jag en tid och det var ju super surrealistiskt att gå dit med sin halvmånades dotter på huften och mm. skulle göra en massa tester för att se. Den walking vägen <laughs> när man ja, men, går Green Ja. Liksom. Det var ju fruktansvärt att göra de här testerna, och sen då helt enkelt åka in på en sån här cat eller vad, vad säger man? Så en ja, ja, grejer i en apparat bara ja, där det är runt, av konstiga grejer. Ja. Men det visar sig att det var bara stress. Ja. Mm. ja. Nej, men, så ska man ju absolut inte googla det har jag slutat med för länge sen. För där hade jag ju alla sorters sjukdomar. Och sen så tror jag att någonstans i mig att läser jag att jag har en sjukdom och alltså tror på den själv. Mm. Då kan jag nog. Skapa den ur, min egen, ur mina egna celler liksom. Mm. Ja, så, så gör jag aldrig men just det här. Jag känner igen, eller jag har symptom. Det mm. hade jag ju. Det var ju super sjukt. Alltså. <laughs> och då känner jag att migrän kanske jag kan sätta som namn på det här. Mm. Hur jag mår nu. Fast det och egentligen då hade så... du inte riktigt de symptomen. Nej, men det visste jag, jag inte då. För jag har aldrig det, läst hur det är migrän. Jag har ju bara sett alla i skolan när man var yngre och sånt där som skyller på att de har migrän. Eller att det kommer folk med solbriller inne och jag har migrän och jag kan inte se och så. Mm. Och lite så kände jag ju mig. Och då, då söker jag ju faktiskt på mig grän. Jag söker inte på mina symptom, utan jag söker på det jag tror är roten. till Jag älskar att du bara hitta på, och det här känns som ett bra ord, det ja. har jag nog. Du ger dig själv en diagnos. Nej, liksom. nej ja. Men det har jag ju lärt mig att göra med åren. Men då, alltså... Det är ju inte hitta på, utan jag har ju lärt mig av folk i min omgivning hur de ser ut att må när mm. de säger att de mår. och sådär. Och det kunde jag ju relatera till hur jag själv mådde där och då. Ja. Där av migrän. Var det migrän? Nej, jag hade inte ens närheten om <laughs> gräset. Men du, vi, vi kan väl prata om det här faktiskt med din hypokondrii. Hur vad säger man hypokondrii? Ja. Hypokondrii. Mm. Vad kommer det faktiskt att handla om idag? Ja, men det får bli det. Ja. Ja. Vi kanske spelar in två avsnitt idag. Det var ju tanken att det skulle handla om annat, men det tar vi senare. Ja. Då. Ska vi prata hypokondrii istället? <laughs> är den inte en podden? eller? Ja, men nu blev det det. Ja. Jag är ju lite av samma. Ja, du är ju det. Och det märks faktiskt mer och mer att jag har aldrig eh, sopat under mattan att man är. Sen så kan man Hur ska man säga Hypokondri är ju lite kul Alltså det är roligt att Ja, det är roligt att kunna lyssna på någon som har hypokondri. Ja, men det är ju det. på ja, en själv... mottlig nivå eller vad säger man? Ja, det får ju inte gå över styr Nej. som med allt annat. Ingenting någonsin får ju gå över styr. Men när man är alltså är man hypokondrisk på det sättet jag är, jag kan ju bara prata för mig själv så kan jag ju själv se tillbaka till ja, jag kan se tillbaka till min förra vecka själv bara och skratta åt den idag. Idag må jag bra. Jag har inga <laughs> symptom kvar. Migränen är som bortblått! Ja, jag har ingen migrän kvar här. Och Då kan man skoja om det. Liksom. Men många gånger så tänker jag ju, som jag förklarade en annan gång, att jag har nog fått en sjukdom som ingen har hittat. Nej. Att jag är nog den så, första. Så det spelar ingen roll om jag går till läkaren. Nej. För de kom, de, den är ju inte hittad. De kommer mm, inte hitta mm. detta. Och, så, och sen så drar tankarna iväg att det, när man väl hittar den här... Så är det mig man får börja göra tester på. Ja. Jag blir ju det, alltså, sjukdomen kommer döpas efter mig. Christian syndrome. Ja. Nej, men, så, och det, och det, där och då är ju det sjukt jävla hemskt med hypokondri. Ja, ja. på, på ett sätt så är det ju någon psykisk skada. Ja, men antagligen. det måste det ju alltså, vara i ja. ja, och botten. Ja, någonstans där. Mm. För när jag är mitt uppe i det. Då finns det ingen återvändning, alltså då kan jag ju nästan börja grina för att mina barn ska vara utan mig och då kan det vara en förkylning liksom. <skratt> <skratt> så det, det, alltså jag kan inte... Den klassiska mancolden som ja, men, tar över. Du känner ju mig, du, där är jag ju inte fjantig. Nej det är det faktiskt inte. Jag är ju förkyld, jag är ju fan stark. Jag, när det, jag, jag har förkydd, ju varit med om mycket, mycket värre. Ja, alltså så... att män som verkligen lägger sig ner och typ på riktigt dör. Ja. Ja men de har ju, Det har jag ju också sett, det är ju mm. inget skämt det här med man-cool och hela den biten, men där är jag ju ändå rätt stark, utan det är alltid här små, små grejer, att vakna upp med lite halsont, det kan jag tackla, men mm. när jag känner efter halva dagen att jag har huvudvärk också, och sen sitter det kvar en dag till, då, då slår det till med full kraft, mm. hypokondrin. Liksom. Men vad kommer det ifrån första början, Tro? Varför har, du, varför, har du blivit, varför har du börjat analysera så mycket? Hur ska jag svara på det Nej, jag men, men, Du har jag ju vet. haft alla sjukdomar som går att ha Förutom AIDS typ i min hypokondri, ja, inte i verkligheten. Nej. För, alltså, I verkligheten jag är jag är ju sällan sjuk. sen Att jag har kramper och sånt där, det har jag. Men jag, jag är ju sällan sjuk. Har du någon gång haft frikort på äh, sjukhuset? Ja, fast inte av det här. Nej, inte, okay. inte sådär att nu kommer han ner och att jag blir oh. en jobbig patient. att nej. Nu kommer han och ska säga. För det tror jag också att de med hypokondri som går till läkaren de talar ju igenom för läkaren vad det är de har. Mm. Alltså, jag behöver vi egentligen inte vara här, jag vet vad jag vill, eller jag vet vad det är som har hänt med mig och hur sjuk jag är, men skriv bara ut det här nu, så är vi över. För jag tror att, det känner jag ju också ibland när man är hos läkaren. I hypokondrin så har jag bestämt vad det är för fel på mig. Mm. Och då kan jag tala om för läkaren. Jag berättar för läkaren vad hans jobb är. Ja. Alltså, ge mig de där orangea pillerna för då må jag bättre. Ja, ja, sådär. De kommer göra susen. Ja, och de bara, nej men vi får ju kolla dig. Mm. Och så går jag därifrån så har du inte varit något. Det måste vara superjobbigt. Alltså, ja, jag... men, nu låter det ju jätteextremt. Alltså... <laughs> Som vi pratade om förut, hypochondri kan vara jävligt. Man kan skoja om det mycket och det är det oftast jag gör. Så jävla... Jag drar det aldrig längre än att jag sitter själv och... och diagonisterar mig själv. Man blir ju väldigt självumkande, eller vad säger man? Ja, jag tycker mm. jag ofta synd. Men som jag berättade förut, att ibland så, så kan man ju nästan börja grina för att mina barn inte ska få ha mig kvar för att jag är sjuk. Ja. Men det går ju över på två dagar och då kan man ju sitta och skratta åt det ordentligt. Att vara löjlig att vara där. Många gånger har jag ju även tänkt att jag kanske har blivit biten av ett djur och fått någon, någon afrikansk sjukdom. Och då tycker jag... Då... Och det som inte ens har lämnat ditt hem. Liksom. Nej, och, då, och detta är på riktigt. Detta är på helt riktigt. och vi, Man kan skratta åt det, man ska skratta åt det. men alltså, En grej kan vara att jag, är, jag har jätteont i halsen. och Jag känner inte igen det här halsontet, utan det gör jävligt ont. Jag är jävligt mm. hängig tankarna då där och då sätter igång och det kan, det kan flyga var som helst men då kan det vara att jag har blivit biten av ett djur kanske annars borde jag inte må så här Fast du jag... ens vet om det Nej nej utan mm, det mm. är ett bett och sen så är sjukdomen i mig och då kan det vara ett oftast hänleder det till att det är afrikanskt. Jag vet inte var, men det är en afrikansk sjukdom jag har fått. Ja. Och då övergår alltså halsontet och det här jobbiga övergår till att jag blir förbannad istället att jag har sån sjuk otur att just jag ska bli biten ja, av ett djur. Det här jävla och får, afrikanska djuret också. Ja, mm. och vad fan gör det här? Mm. Det ska ju vara typ i Afrika. Det ska inte ta någon båt hit, eller åka med någon <laughs> resväska och hitta mig här. Jag känner mig så hemskt att jag skrattar med att det är. Man ska, skrattat, det för dig? man ska ju skratta. Där och då är det fulla stallvar. Mm. Sen så. Alltså någonstans i detta, jag är ju inte tokig, så vet jag att det här stämmer inte. Men detta är tanken ändå som slår mig och det blir en hel historia och sen så kan jag nästan leda det till att det kanske är då från Kenya. Mm. Och då börjar jag tänka, Kenya, vem har varit där? Är det någon jag vet? eller och sådär, ja. Men samtidigt i allt det här när jag tänker på det så... Så vet jag, det här är inte sant. <laughs> jag har bara lite ont i halsen för att jag inte hade halsduk igår när jag var ute. Liksom. Ja. Så kan det också vara. Så att det, det är kul. Jag tycker själv att det är kul. Och ibland ja, spär jag på ju, det för att det är kul. Det blir ju så jobbigt när man tar det till den nivån. Att man hittar på egna grejer. Ja. Du drar med egna, egna slutsatser. Det är lite, mm. lite som, som den här karaktären i Madagaskar-filmerna. Om man har sett den, den här giraffen pratar du nu om den här tecknade filmen. Ja, det är precis som han. Han hittar på egna grejer och han ska dö och han, han måste ha bandagen runt hela sin hals för att annars får han den här och den här sjukdomen. Ja men det är ju liksom. hypokondri och den ja. är ju sjukt, sjukt fascinerande ändå att det är så. Jag tror nu alltså nu när jag förklarar det så här så förstår jag att detta låter som att jag är sjuk på riktigt. Men, ja, men det är lite jag är inte. Ja, lite grann, men jag har nog en väldigt, väldigt mild hypokardri. Mm. Det tar en dag så kan jag skratta åt det. Mm. Men jag, jag kanske har första stadiet till att bli. Rubbad, liksom. ja, men jag, jag googlade lite på, på det och det står ju att hyprokondri innebär en ogrundad eh, övertygelse om eller överdriven rädsla för att själv ha eller utveckla en svår sjukdom. Ja, det är precis det jag sa. Ja. Jag börjar, det, här, det här att jag har utvecklat det själv att jag är den första som har det att nu döper vi sjukdomar efter mig det har ju kommit Alltså senaste typ halvåret Det har jag aldrig haft Men Å andra sidan yngre. så kan jag förstå att man blir så här att man tänker att shit jag har en oupptäckt sjukdom Eller och herregud den här knölen det, Den är helt ny, det är aldrig någon som har haft en sån För jag menar i dagens eh, Värld eller vad säger man Så är det ju så jäkla mycket skriver i de olika sjukdomar mm. Jag kommer ihåg när jag själv var och backpackade i Thailand Tror jag det var och då kom ju det här med fågelinfluensan oh. som, som vi inte hade pratat om så mycket i Sverige innan det Och här har ju min mamma ringde till det akta dig för fåglar Gå inte i närheten av fåglar Då dör du och får fågelinfluensan Och allt vad det nu var liksom. Det var som Så. att en fågel skulle smitta där Ja, Bara ja, ja, ja. En flygande fågel ja, ja, ja. men så var det Men och det är väl jag ingen som trodde Nej jag trodde det, min mamma trodde det <laughs> Inte att du åt en kyckling eller Nej, så utan, utan att det kom en mås Levande duva och liksom skulle du vet, Och satte sig på dig och du ah. blev smittad Eller typ avföring eller du vet, <laughs> Jag undvek fåglar det här, In i minsta grad Det här, det här är ju dummare än min Nej det är det, det. verkligen inte det är det väl. Och det vet jag vi var på ett zoo i Australien också när det här. Är det -grejer? det här är en annan grej uh -huh. um, när, vi hade, um, när det här hade brytit ut om med fåglar. Och det var skriverier högt och lågt och hela avtonbladet var fullt av det liksom. Och då vet jag att vi var på ett litet, litet zoo i en stad som heter Townsville i Australien som var riktigt skitet, alltså riktigt jäkla smutsigt. På gator och så? Men nu. Eller? Nej, på det här zoo. Ja, zoo eh, och, och, eh, ja, men Det var mycket avföring som <laughs> något överallt. Och, eh, det var bara skitet och läskigt, men du kom djuren så himla himla nära för att de hade inte så här superstrikta regler. Inga elstängsel. Inga el elstängsel Nej. utan typ. Ja, men du vet, ett hemmaspikat staket runt krokodilerna till exempel. Ja, det är det sant? Ja, du kom skit Det var riktigt läskigt. Och då hade de typ en sån stor pöl då med massa fåglar. Och jag kommer ihåg hur jag trippade på tårna kring de här fågelbajsen som var på marken för att jag skulle undvika fågelinfluensan. Vad trodde du där och då att du skulle bli smittad? Ja, hundra procent. Jag var jätterädd för folk Superrädd. Aha. Och sen, sen så har det ju kommit massa andra sjukdomar efter det SARS och vad var det mer som, som härjade i Afrika där ett tag? Ja, ja, ebolan och, och allt det här. liksom men Ebolan kom fan i början av 80-talet. Jo, men den exploderade ju en sväng. Eller hur? Det, ja, var, ju av det var ju till och med något fall. Det var väl några fall här i Göteborg? Ja, ja liksom. så menar du ja, för ett par år sedan. Där, ja. ja, eller eftersom, ett eller två, mm. eller vad det nu var. Och då blev mm. man också. Jag måste säga isolera mig hemma och bygga någon typ av sån här du vet ett luftsluss, ja. luftsluss ja, ja. men du vet, jag måste skaffa en sån här rymddräkt och gå runt i ja. liksom för att ä, inte få i mig något Så. annat än frisk luft liksom. Ja, du skulle ha haft en syrtub där inne <laughs> i din värsta ja. står det Men Vad står det mer om hypochondrin här? Ja. Ja, men läs du. I vardagliga tal används begreppet ofta synonymt med hälsoångest. Nos, nosomani. Det vet jag inte vad det är. Nej. Och inbildningssjuka. inbildningssjuka. är det ju. Ja, men det är det ju. Alltså det är ju rakt översatt nästan. Och hälsoångest. Det, vet jag inte. det är väl en typ av ångest. Men det är klart men... att det måste vara en typ av ångest under gräven. Man, man... Det här med grinandet. Alltså att jag blir så rädd att mm. ja, det kan ju vara en form av ångest. det skiljer sig från simulering av Münchenhausens syndrom där patienten medvetet för falska sjukdomssymptom. Och då är det väl att man, sjuk... alltså man gör det mot någon annan, va? Det är ah, inte mot sig själv tror jag inte. Men nej, men det är, nej, Nej, precis. Utan det är typ att du gör någon annan sjuk. Nej, det är det inte det är nog sig själv. Münchenhausen by proxy när man så gör är det mot någon ja. annan. Nej, när man gör det mot någon annan. Ja. Mm. Nej, men, det här när man läser det, vi läser ju från wikipedia sidan här på BookAndRead och då är, det stämmer ju rakt av, ja, av det... hur jag mår <laughs> eller beter mig. Så, så det är verkligen så. Men hur gör du för att vad heter det, försöka ja, men... och, och bota den? Nej, men, saken är att som jag har sagt innan man kan skratta åt det och saken är väl att jag har ju inte varit sjuk. Jag har aldrig varit sjuk i hela mitt liv. Peppa Peppa tar mm, tre mm. och det gör ju också att jag aldrig riktigt tror på det. Alltså sjuk jag har haft feber och allt men ingen allvarlig sjukdom som gör att eh, vi döper den efter dig liksom. Så, och det och det har jag alltid på ett eller annat sätt i bakhuvudet. Men jag, jag tror att jag är första eller kanske andra steget. Ett plus hypogoddristeget av fem. Hittar jag har faktiskt ett, ett litet test här. Ska vi testa det? Ja, det tycker jag. Det, ett, då, det innehåller 14 frågor som inte ska ta mer än 5-10 minuter. Men det här ser um, ut som att det är ett sånt man ska skicka iväg- och få formulär och sen betala en stor summa av en läkare. Tror du det? Liksom. Skicka stor det i och för sig här. Ja, kanske... ställ frågorna då så ja. får du vara läkaren så kör vi på den då. Oroar du dig ö, ö, överdrivet mycket för din hälsa? Inte alls. Till liten del, ja viss del, stor del. Till mycket stor del, i stor utsträckning. Jag oroar mig... All... Jag aldrig över min hälsa när jag inte känner av några symptom. Nej. Då aldrig. Så nej, nej. får jag väl säga. Mm. Tror du att det är något allvarligt fel med din kropp och din hälsa även om det inte är konstaterat? Ja, när jag får mina <skratt> symptom. Men annars inte. Åh oh, herregud eh, eh, Ägnar du en stor del av dagen Till att tänka på om du har Olika sjukdomar? Nej ingen, inte någon stor del men, ja. Jag fick ju för mig en gång Typ att jag hade AIDS Ja. Att jag, äh, jag men hade, ja. men Den är ju återkommande. Du vet att jag har legat med någon och som, som har det. Men liksom. ja. du vet något har hänt. Jag bara fick den filingen. Liksom, att jag har det här. Och det, när, jag, det, när man du... får den filingen. Mm. Och sen hur löjlig. Som sagt, man kan skratta åt det nu. Men när man väl får den att man är smittad med aids ja man har ju panik och, och, och det, det går bara att inte få bort heller att, ja men det är klart att jag inte är, fan vad, hur skulle jag kunna bli smittad det? utan mm. det är hypokondrii är på något sätt att man man, man behöver inte en logisk följetång på hur man blir smittad, bara att man är det. Ja, man och sen så måste man, man börja ta tag i vilken. Som jag sa med den här spinden som har bitit mig och fått en afrikansk sjukdom. Det är ju så dumt så att det finns inte. Men där och då så tror jag det, och då skiter jag lite i händelseförloppet. <laughs> för det är jag som. Nu fokuserar vi på mig. Ja. Jag är ju sjuk här. Skit skitsamma om det är en spindel om jag har fått AIDS utan, ja, så här. och det är ju det som är så sjukt <laughs> ja, Jag tycker det är så roligt, jag kan inte hjälpa att jag skrattar åt det. men det är ja, fruktansvärt Man ska såklart. skratta åt det, och jag, jag. jag vet inte hur vanligt det här är i Sverige, jag har försökt att googla lite på det, men, men det, är, det är ju svårt att få fram någon typ av statistik men jag tror ju att jag har en person i min närhet, förutom du då som faktiskt har hyprokon, hyprokondri Hypokondri hypo Svårt ord att uttala men jag tror verkligen att jag har faktiskt en person till liminariet som verkligen Lider av det. På riktigt, uh, mer än jag uh, Mer, ja, så att mer säga, än ne? dig som ofta är oss läkaren för det är olika knölar och det mm. är olika um, symptomer och det är magproblem och det är fingrar och det är ögon och det är tänder och det är fasika genom hans moster. Liksom. Ja. Hela konkarrongen. Liksom. Ja, så gör jag ju aldrig gjort så där vi jag ju bara ett plus på graden uh, Ja, Du menar att du inte jag? uppsöker läkare Nej, så aldrig. Nej, aldrig. Jag... Googlar fixar din egen liksom, sjukdom och ja, säger bra sen. Jag läker mig själv. Mm, går jag Går och köper receptfria kött. grejer på apoteket. så. Ja, knappt. Jag tar det som finns hemma var det nu står. För ett tag sen så fick jag ju den här gallstenen. Ja, men precis. Och då, då har jag ju fullständig panik när jag ska rullas in på ett bord och ta massa tester. Mm. Då, då är jag så rädd så att hälften var det nog. Och det kan nog göra att man blir ännu sämre. Ja, men, men då är jag sån är... supernervös verkligen. Ja, men det är ju en sån grej som kan göra en nervös. Visst, nu sa ju inte jag de mest fantastiska orden till dig när du var så himla nervös. Nej. Men just när man ska in på en sån grej, man ska ta massa tester och skräcken som är infinnelse i kroppen är typ, shit, kommer de hitta något annat nu? Mm. Och jag säger typ ja, men det var bra. Du upptäcker dem hur du är tid ja. i Helt sjukt att säga det till någon som är dels, utan hypogondri så är man ju livrädd. Mm. Men när man har haft så ond som jag hade i magen med den här gallstenen ja, de är inte så länge mm. och sen ska jag till läkaren och typ göra en hel alltså smörjning på en och jag säger träffa jag är så jäkla nervös nu frågan är hur detta ska gå för mm. det som skrämmer den så mycket det är ju det här samtalet efter aj aj aj oj, oj, oj. Det, ja du får kom in oh, eh, det är nog bäst att du meddelar din familj att du åker in mm. här, den vill man ju inte ha och när jag då säger fan vad jag är nervös idag då säger du det är väl bra om de hittar typ cancer i hela magen på dig de Men Det hit... är så sa jag Vad det... sa du då? Jag alltså sa det är väl bra att du, du hittar dem det förhoppningsvis i tid i sådana fall sa jag Ja, och så jämför du med någon vän som du hade haft som de hade hittat det här på av en ren slump mm. Ja, det är väl att säga det indirekt till mig med du får tolka det ja, hur he ligger. Helt sjukt i alla fall men, men man kämpar på ja det gör Du ja. lever, gallstenen ja. är dock kvar nu Men du hoppas att ja, den bort snart det, det och, och där är ju nästa steg för att avsluta här idag det, är ju, det kommer ju bli operation uh, Man ska ta bort den här gallstenen Så nu har ju tankarna börjat att jag kommer ju inte vakna Nej, efter. Nej. Men det, det får man ju ta mm. Det känner jag, det kan det vara värt Eller men inte vara värt att jag inte all, vaknar men att... All din hyprokondri Liksom samlats i den här klumpen i magen. I gallstenen, ja. I gallstenen, så när du plockar ut den så kommer du bli helt frisk från det också. Ja, för där är ju nästa Alla steg. Alla dina symptomer Hänvisar till krumpen i magen ja. Mm. ja Och det här är inte dumt sagt alls För det här har slått mig flera gånger <skratt> <skratt> Ja, ja. <skratt> att, att just nu har man hittat Det som har varit det onda I, I min kropp allt, liksom. I alla år mm. Och det här kan jag äh, Tänka på många saker Varför jag aldrig riktigt <skratt> Vart så snabb som alla andra så, <skratt> Stenen har ja, tyckt det Och då är det bara förklara Tänk att du har en ryggsäck på dig När du ska spela mm springa mot mig. Det är klart som fan jag blir snabb. Lite de tankarna är jag... Varför tycker jag inte också. om curry så mycket? Det ja. beror på den här lilla knölen. Det kan vara sådana grejer. Så att mm. Mycket av förklaringarna finns i min gallsten just nu. Så det är inte alls dumt att <laughs> du sa Kommer du att, att behålla den och analysera den? Nä. Ska vi dröpa den till något? Nej. nej, nej, den ska dö. Jag ska bli snabb så fort den är borta. <laughs> ja, det kanske jag ska göra. Springa skitsnabbt mot vattnet och kasta i den som kastar med en liten boll. Ja, Det, det mm. kanske jag ska göra. Ja, det blir spännande. Där. Vi får ja. se hur avslutet blir med den här Ja det ska bli intressant det ja. ja, Men ja. tack för att du lyssnade idag ja, Hypokondri. Man kan inte vara hypokondriker Om man inte ens kan säga ordet Nej, men Det är därför är du ens är det, det jag, är <laughs> <laughs> jag är bara jag ja. Tack för idag, idag. Hej då. Antonina and Christian Motherfuckers You can curse in Sweden, it's okay.